Царство йому небесне вічний спокій, а добрий був козак. Хоч би за що путня пропав, так ні. А неноситиць все стогнав та ревів, ніби заявляючи, що йому мало однієї морської жертви. Того ж дня маленька флотилія Чайок прибула на Січ. Запорозька Січ у той час знаходилася на острові Базавлуку утвореному одним із дніпровських зарічків, Чортомлицьким, або, як казали самі запорожці, кіш їхній мешкав біля Чортомлицького Дніприща. Влаштоване це перше запорожське становище було найпримітивніше. Самий кіш, чи кріпость, було обнесено земляним валом, на якому стояли військові гармати, що обстрілювали підходи до Запорожжя з усіх боків, і особливо з півдня, з кримського боку. Коренів, яких розмістилося товариство і їхній військовий рештунок, зроблено було із хмизу і вкрито для захисту від дощу та іншої негоди кінськими шкурами. А втім, козаки не любили жити в коренях. Їхній вільній козацькій душі було тісно під дахом чи іншим яким прикриттям. Влітку, весною і сухою осінню вони любили спати просто неба, на сіні чи на траві, на розісланій свитці чи на кошмі, сідлом під головою, а то й просто під деревом, під кущем, де-небудь коло води, на купині головою, щоб коли вночі після випивки душа загориться, так щоб тут таки була і вода душу залити, а вранці очі промити, та козацьке біле яличенько. Звичайно, це так тільки до слова мовиться, що біле є. а здебільшого чорне, як халява, засмагле, покусане комарами, так щоб було чим і козацьке біле яличенько сполоснути». Через це в коренях лежало тільки добро козацьке, а сам козак весь час на повітрі, їсть, гуляє, спить і громадське діло справляє. Якщо козак вночі прокинеться, то щоб одразу міг узнати, скільки ночі минуло і скільки лишилося. А це він узнавав легко, повсякчас далеко від житла, чи то в степу неозорому, чи то в тому ж таке лісі, чи то в морі. Він швидко призвичаювався до природи, і йому не важко було, глянувши на небо, хоч би й вночі, узнати, де південь, де північ. Йому допомагали в цьому зірки, які він знав не гірше за астрономів чи вавилонських халдейських та єгипетських звіздарів. Він знав на небі і Чепігу, і Віз, і Мамаєву дорогу, і Утяче гніздо, і Зінське щеня, і Волосожари, і Леміш, і небо, як і Степ, як і Великий Луг були для нього своя сторона. Ніхто так не любив природи любов'ю поета і мрійника, як козак. Зате ніхто й не знав її так, і не користувався нею в такій мірі для своїх потреб, як запорожець. Щоб сповістити невидимих друзів козаків про свою присутність і збити з пантелику ворога, відвернути його увагу, перехитрувати, втекти від нього, козак пугав, як справжній пугач. Чудовокував з зу узулею, вив вовком, гавкав собакою, брехав лисицею, ревів, як тур і сичав, мов, змія. Коли маленька флотилія наблизилась до самого коша, то з передніх чайок пролунало три гарматних постріли. З коша, з кріпосного вала їм відповіли тим самим. Береги за річок Дніпра, там, де розкинулася січ, мали незвичайний вигляд. Увець річок, широкими глибокими затоками, і особливо берег, були вкриті човнами, чайками, дубами та байдаками різної величини, серед яких переважали похідні або морські чайки. Десятки їх повитягали на берег, перекинули догори дном і сушили на сонці, смолили та переконопачували клоччям. Над усією цією половиною острова стояв неймовірний чад від киплячої смоли, диміли й чадили десятки велетенських казанів із смолою. Це було справжнісіньке пекло, та й самі козаки, схожі, були на чертів. Вони підтримали під казанами вогонь, розмішували в них смолу довгими тичками і квачами, потім смолили чайки і, звісно, були самі замазані смолою від голови до п'ят. Оскільки день був жаркий, а жіноцтва за запорозьким звичаєм не було на Січі, отже козакам соромитися не було кого, то вони займалися цією смоляною роботою, здебільшого в чому мати родила, але неодмінно в шапках. Ознака козацької гідності, а іноді замість виноградного листка на певних козацьких частинах тіла – з лопухами була таттям, щоб комарі та мухи не кусали того, що козаку Бог дав, і що козакові коли-небудь хоч і не насічі, та знадобиться».